Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Soalannya adakah ketika menyebut huruf suad Kita perlu membulatkan bibir sedikit Baik perkataan sedikit itu ada sedikit yang boleh dipertimbangkan lah Yang pertama sekali huruf suad Ialah huruf isti'la Isti'la artinya terangkat atau meninggi Yang perlu diangkat ialah Pangkal lidah, ataupun pangkal lidah Perlu meninggi Ke langit untuk <coughs> Menzahirkan Sifat Isti'lak, ya, daripada huruf sod Dan harus diingat, huruf sod Bukan huruf bibir Huruf bibir ada empat, iaitu Ba Fa Mim dan Waw Ba Fa, Mim, Waw tak Silap saya begitu tidak melibatkan sod. Jadi, kalau baca menggunakan sod, tidak perlu muncung berlebihan sehingga bibir seolah-olah bulat. Kerana huruf sod bukan huruf bibir. Sod ialah huruf isti'illah. Yang perlu dibuat ialah meraihkan sifat isti'illah untuk mendapatkan makhraj yang betul dengan uh, ada sedikit uh, muncung. Tapi tidak berlebihan. Contohnya, jika berlebihan, dia akan berbunyi so, so. Kalau pada kadarnya mengikut uh, makhraj uh, lahja Arab, ialah sah. Jadi sah, saya tidak membulatkan bibir. Kalau kita baca, asha, asha dengan asha. Kalau diamati bunyi angin yang keluar, tu berbeza apabila dimuncungkan. Asha, seperti dia, dia dia terhad. Maksudnya, <coughs> ada sifat yang penting pada uraqsa, iaitu sofir. Dia terhalang untuk keluar kerana sebutan itu tidak menepati makhrajnya yang perlu dibuat ialah a uh, meninggikan lidah ke lelangit ada sedikit muncung tapi bukan membulatkannya ada sedikit muncung sebab nak, nak bila kita nak bila kita nak uh, mengangkat lidah kita perlu mengincupkan sedikit mulut tu mengincup mulut sedikit itulah seolah-olah seperti dia muncung sikit begitu ya sebab nak bagi lidah pangkal lidah terangkat naik ke langit Huruf sad makhrasnya berada di belakang belakang gigi. Jadi ada ia uh, gigi bawah atau gigi atas. Bahagian uh, guru menggunakan gigi atas, bahagian menggunakan gigi bawah. Namun ia bahagian belakang gigi ia ta, dia target ke gigi ke bawah gigi ya atau gigi atas kacip atau gigi bawah. Jadi banyak sad sa si su san sin sun as bukan as as Is us asa isi usu pada saat ada soufir desiran atau siolan perlepasan udara atau angin yang kuat daripada dalam mulut jadi ia dapat dizahirkan dengan uh, mengincupkan sedikit mulut tetapi tidak memuncungkan kerana suat bukan huruf bibir um, selain daripada sifat soufir pada suat juga ada hamas nafas terlepas dan rokhawah suara yang mengalir bila baca, mesti ada Tiga-tiga uh, sifat itu Walaupun ada sifat lain, saya sebut yang berkenaan Dengan nafas ni, ataupun udara Ialah Tiga sifat itu Dan pembacaan mesti dialirkan Dengan angin yang agak kuat Sifat sofir, desiran atau siulan Ashabil fil Yaslau <Susur> hal yauma bima As-sirata Begitu kerana ada perlepasan udara yang kuat atau angin yang kuat dari dalam mulut yang melalui di antara celah gigi dan lidah. Sad ialah sifat istila dan bukan uh, syafatain ataupun huruf bibir. Mudah-mudahan beri pencerahan. Wallahu aalam. Dan sad juga ada sifat safir.